Постижение. Да развиеш своята музикалност е първият окултен метод за работа. Чрез пеенето се развиват такива способности, каквито по друг начин не могат да се проявят. Развитието на дарбите и способностите на човека зависи от пеенето. При ще дадете възможност да се развият вашите способности. Музиката е единственият божествен метод, чрез който можем да разберем нещата най-лесно. Най-лесният начин, по който можем да разберем божественият път, е музиката. Вън от музиката хиляди години се изискват. В музиката процесът е съкратен. Музиката съществува в природата като един от най-добрите начини за постижение. В този смисъл тя не е изкуство, тя е една необходимост, както въздуха. Без музика постижение не може да има. В музиката трябва да се съединят човешкият ум, човешкото сърце и тяло в едно. Навсякъде по земята да има хубави мисли, хубави чувства и хубави постъпки. Мнозина се запитват на какво се дължи неуспехът в живота им. Отговорът е много прост. Който не обича да пее и да свири, който не се стреми да развива музикалните си способности, той не може да има успех в живота. Музиката хармонизира мислите и чувствата на човека. Щом мислите и чувствата му са хармонизирани и постъпките му ще бъдат хармонични, това се нарича музикален живот. Музиката регулира чувствата, Страшно е, ако чувствата не са регулирани. Такъв човек се отличава с голяма разсеяност. Каквато работа започне, не може да я свърши. Приложили обаче музиката в живота си, чувствата му постепенно ще се уравновесят. Един човек, който има успех в живота, в него музикалното чувство е добре развито, понеже такт има. Съобразителността трябва да е развита. Ако няма такт, значи той не е музикален. Да поставиш една работа в своето време, значи такт трябва да имаш. Да се постави всяко нещо точно на времето, изисква се музикалност. Значи хора, у които чувството за време не е развито, те не могат да прогресират. У нези оратори, у които времето е музикално развито, те знаят да говорят музикално а о които то не е развито, те не могат да говорят хубаво, не говорят музикално. Значи по-низшите способности след време ще служат и за по-висши процеси. Всички способности, които служат за механическите процеси, след време ще служат за божествени процеси. Всяко нещо трябва да се тури на времето. Чрез музиката нещата се реализират. Това, за което пее човек,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 те ще имат по-хубави плодове, отколкото тия, на които не са свирили. Може да се направи опит. Той, като иде да, не да се колебае да казва празна работа, но да иде и да свири, и тогава непременно ще види, че плодовете в неговата градина ще са по-хубави. От опит ще знае, ако го направи. Казвам, ако на някой от вас има някой да му свири, той за в бъдеще ще стане по-способен ученик. Ако има някой да му свири, след време ще стане по-силен от онзи, способния на когото не са свирили. Гениалните хора са станали от музика гениални. Ако ми кажат, че без музика е станал някой гениален, това е немислимо. В природата е попаднал в музикално течение и затова е музикален. То е този, което вие наричате благоприятни условия. Някой път това е едно съчетание. Майката е била музикална, бащата е бил музикален. Под музикалност не разбираме само да пееш. Музиката като творчество на мисълта да се изрази в звук вътре. Музиката е реализиране на мисълта, реализиране на чувствата, реализиране на постъпките. Изразяване. Казвам, всичко това, което природата е създала, тя го е създала за човека. Човек трябва да се ползва от това, което природата е дала. Помни, музиката е истинският път за реализиране на каквато и да е мисъл, чувство или желание. Без музика нищо не се постига. Музиката е велик закон, според който се определя посоката на човешките мисли, чувства и постъпки. Музиката определя възможността за постигане на красивите и възвишени желания на човека. Ако не е музикален, човек може да има само постиженията на вълка, на овцата, на водата, на въздуха, но не и постиженията на човека. Музикален ли е, човек може да постигне всичко, каквото душата му желае? Трябва човек да пее и да свири така, че да постигне целта си. Без пеене, без музика той нищо няма да постигне. Най-първо той трябва да има едно приятно настроение, трябва да има музика в душата си. И тъй, всичко каквото човек мисли, чувства и прави, се постига най-лесно чрез музиката. Аз говоря за вътрешната музика, която се изразява чрез свещения трепет на душата. Трептиш за нещо и ще го постигнеш. Центърът на този трепет на това вътрешно чувство е началото между веждите. Пеенето трябва да съдържа три елемента. То трябва да се подтиква от разумната любов, трябва да се прониква от вярата и надеждата, т.е. човек да пее с идеята, че онова, за което пее, може да се реализира. До е основата на палеца. Ре е следващата по-горна става на палеца. И така нататък. Това не го казвайте на другите. Утре може да се измени. Това е от части сега. Като станете сутрин, изпейте си гамата по този начин и ще видите какво ще добиете. Във втората октава се качвате думи. Вие не можете да влезете в красотата само в първата октава. За да имате един изящен характер, ще минете във втората октава. Палецът е свързан с лицето. Той представлява божественото в човека. Средният пръст във всичко извижда доброто и лошото. Показалецът е на благородството. А пък ако искате изящество в живота, това е свързано с слънчевия, безименния пръст. Всичко в природата се превръща. Ако знаеш закона, ще превръщаш. До, ако превърнеш в ре, ще намериш движение. Ре, ако превърнеш в ми, ще намериш изходен път. Кривите линии се образуват от ми. Препятствията в живота се премахват с ми. Ако вземеш фа, богатство ще имаш. Богатство има само онзи човек, който има условия да го задържи. Ти можеш да задържиш водата само в един съд, който е здрав. А пък сол, в дадения случай, е един цвят, който цъфти. Той придобива тази енергия, в която се проявява един плод. Казваме, че човек мяза на едно растение, което е посадено в земята. Ако изпее една малка песен, или изпея тона до и нямам нито пет пари в джоба си, след като изпея до, като бръкна в джоба, ще намеря пари. Значи взел съм вярно тона. Щом след като съм изпял тона до и бръкна в джоба си няма пари, не съм го взел вярно. Като пея и мога да видя един зрял плод на дървото, взел съм вярно ла. Ако пея и няма плод на дървото, не съм взел вярно Ла. Когато говоря за музиката, разбирам, музиката е един божествен път, по който нещата се реализират. Някой път пея до – в трамвая съм, нямам пари. Като изпея тонът до, бръкна и парите са там, значи верен е тонът. Искам да зная дали трамваят ще върви добре – ще пея ре. Искам да пристигне на време трамваят – ще пея ми. Дали ще може да сляза от трамвая, това е сол. Дали ще стигна вкъщи на време, това е ла. Дали ще ме приемат вкъщи, то е си. Цял процес е. Теп те гоних сиромашия. Ще се научиш да вземаш фа. Искаш в света дипломат да станеш, министър да станеш. Ще се научиш да вземаш сол. Искаш цар да станеш. Ще се научиш да вземеш сол. Искаш светия да станеш, ще се научиш да вземаш ла. Хайде, не светия гений да станеш. Най-после искаш да идеш при Бога. Ще се научиш да вземаш си. Ти не можеш да станеш богат, ако не знаеш правилно да вземеш тона фа. У нези, които са станали богати, пеят добре тона фа. У нези, които са станали умни, пеят добре тона Си. Онези, които са станали умни, пеят добре тона Ми. Набожните, духовните хора вземат много вярно тона Си. Който не може да вземе вярно тона Си, той не може да бъде набожен. Някой казва, че е набожен, че се занимава с философия. Може да си много набожен, но основа на живота нямаш. Сега някои от вас искат да бъдат богати. В моя ум за богатството седи една смешна идея. Хубаво нещо е да бъдеш богат, но в музикално отношение, когато си при дото, ти нямаш право да бъдеш богат. Когато си при Рето, ти нямаш право да бъдеш богат. Когато си при мито, ти нямаш право да бъдеш богат. Когато дойдеш при фа, имаш право да бъдеш богат. В музикално отношение един човек има право да бъде богат само тогава, когато може да вземе правилно до, ре, ми и фа. Като дойде до фа, той вече е кандидат за богатството. Музикално, щом не можеш да вземеш фато правилно, не можеш да бъдеш богат. Щом можеш да вземеш трите тона правилно, ти си кандидат за богатството. Щом не можеш да ги вземеш, ти ще носиш сиромашията. Казваш, какво да правя с сиромашията? Ще се научиш да вземаш правилно до, ре и ми. И като дойдеш до това, богатството се ражда, както лимоните. Сиромахът е певец, но не е пял. И затова е сиромах. Като започне да пее, ще стане богат. Сиромахът има възможност да пее и ще забогатее. Нищо повече. Казва, си съм. Не си пял. Започни да пееш. Започни от до, ре, ми, фа, сол. После ще започнеш с степените на музиката. Ще съединиш първата степен с третата, втората степен с четвъртата, третата степен с петата, четвъртата степен с шестата. После ще започнеш разни комбинации на степените. Степените са различни. Като ви дойде някоя песен, пейте та наникайте на себе си. Изпейте тона до 50 пъти. Ако сте немичен, мързелив или ленив, изпейте тона ре 99 пъти. Ако не обичате да мислите, изпейте тона ми 80 пъти. Ако сте малко разсеян, разточителен, не обичате материалните работи, изпейте тона фа 75 пъти. Ако не обичате правото, изпейте тона СОЛ 101 път. Ако не обичате изкуството и художеството, изпейте тона ЛА 110 пъти. Ако не сте религиозни, не сте набожни, а искате да станете такива, изпейте тона СИ 150 пъти. Това е теория, лесно се казва. Но има училище, в което човек се учи как да съчетава тия тонове. Има едно съчетание в тези тонове. Първо ще се пеят в тактове. Трябва да се знае какви ще бъдат интервалите, едните и другите тонове. После трябва да се знае цели тонове ли ще се пеят, или половинки, четвъртинки, или осминки, и т.н. Всякога, когато започвате една работа, каквато и да е, изпейте една песен. Така ще си създадете един подтик. Какво да правим, като не върбят работите ни добре? Пейте. Ако изпеенето не успявате, молете се и съзърцавайте. Ще започнете отново да работите. Щом се затрудните в работата си, започнете да пеете. Ако изпеене не ви върви, молете се. Работа, песен или музика и мисъл са три свята, които се преплитат взаимно и образуват кръга, в който човек се движи. Като се движи в кръга на своите възможности и условия и ги използва разумно, човек развива съзнанието си, дохожда до състояние да работи, да пее и да се моли и да мисли съзнателно. Пеенето е един закон. Докато човек пее, работите му се нареждат добре. Като изпее една песен в себе си, работата му върви по-добре. Затова, срещнени човек някоя мъчна задача, нека започне да пее. Като пее, той има условия да мисли добре, а като мисли добре и работата му ще се нареди добре. Каквото предприема, преди да го е започнал, човек трябва да изпее една песен. Тогава ще се създаде една хармония. Ученикът трябва да отделя всеки ден по 10, 15, 20 минути за пеене. И след това да започне да работи. Ако домакината пее, когато готви, тъче или меси хляб, работата й ще върви по-добре. Пеенето внася подтик в човека, разбужда енергиите му, прави го активен. Всяко нещо трябва да става музикално. Когато ме канят някъде на гости, аз си давам охото да чуя дали като са готвили са пели или не са пели. Ако са пели, вкусът на яденето е съвсем друг от този, ако не са пели. Ако не са пели, яденето се отразява неприятно върху стомаха. Мнозина са ме питали как да готвят. До сега не съм казвал, но сега ще ви кажа. Като се готви, трябва да се пее. Като се копае лозето, пак трябва да се пее. Като се сее и жъне нивата, пак трябва да се пее. Като се шият дрехи и като се кроят и като учи човек, все трябва да се пее. Каквото прави човек, все трябва да пее. Според мене, пеенето е една формула. То представя правата мисъл. Ако пееш, ти всякога ще имаш едно разположение на душата си. Аз бих желал, като отида на гости, да ми поднесат хляб от жито, при чиято се идба, сеячът е пял. После този, който го е месил и пекал, също да е пял. И който ми го поднася, също да пее. Ако можете да пеете, ако можете да изпеете тия трите тона, веднага небето ще се изясни. Сега не зная колко време трябва да пеете, за да се изясни небето. Вие ще ми кажете, изпей го ти. Хубаво, като изпеем, като се изясни небето, какво ще стане? Ако можеш да пееш така, ще се създаде един нов свят. Ако аз изпея, пак ще се създаде един нов свят. Светът още не е готов. Защо ще пея? Защо ще пея, когато светът не е готов? Няма нищо по в земята. Защо ще се моля за дъжд да дойде? Посейте семето. Тогава може да се моля. Няма нищо по сято. Няма да се моля. Нека да бъде суша. Има нещо посято, Трябва да дойде дъждът. Да Казвам, любовта е необходима, за да израснат божествените неща, които са вложени в вас. Има божествени неща, които са вложени и ако не започнете да пеете, още малко време има, тия работи ще вкиснат. Искам да ме слушате не с страх, но с любов. Някои от вас имат хубави гласове, но не се упражняват. Има музикални часове, които трябва да различавате. Като пипнете гърлото си по особен начин, така му предавате нещо. Също така музикален човек, като ви пипне по гърлото, може да предаде нещо на гласа ви. За съжаление, като ви се каже един опит, вие го разгласявате преди да сте го направили. Например, когато се готви ядене и ври, изпейте три песни и онзи, който го яде, ако има някаква болка, може да му мине. Също така, който носи дреха от музикален шивач, ще почувства нещо хубаво. Докато не почнете да правите всичко музикално, работите ви не могат да потръгнат. Правило е, ако иска човек през целия ден работата му да върви добре, той трябва като стане сутрин да си потъна ника, да си попее поне 15 минути. Без музика човек нищо не може да извърши. Всички негови усилия, в каквато и да е насока, ще бъдат напразни, ще бъдат парализирани. В този смисъл, музиката подразбира реализиране на нещо. За онзи човек, който не я възприема, нещата стават бавно. С помощта на музиката, положението на човека може да се подобри най-малко с 50% във всяко отношение. Затова той трябва да живее в музиката, да си служи с нея, ако иска да има успех в живота си. Може да се каже, че един градинар, който обработва краставици, ако им пее, краставиците стават по-хубави, отколкото онези, на които не пее. Като им се пее, стават по-дълги. И на черешите, като им се пее, стават по-сочни. Той е само твърдение. Вие може да направите опити. Уния деца, на които майките им са пели, са израснали по-добре, отколкото онези, на които не са им пели. С пеене всичко можеш да направиш. Ако посъдя един декар земя и пея, тя ще ми даде 10 пъти повече жито, отколкото на един, който не съм пял. Какво ще кажете? Това е опит. Ако седят дини и пея, тия дини ще растат по-хубаво. Всички уния хора, които работят добре, те пеят. Човек, който има любов, той пее вече. Онези, които правят една работа без любов, те не могат да успеят. Любовта е потребна за живота. За вас е важно да имате едно правилно разбиране за любовта, защото от него зависи вашия живот. Но и любовта иска пеене. Без пеене никаква любов не може да съществува. Като се влюби, човек веднага започва да свири и да пее. Аз съм виждал моми, които, като се влюбят, взимат метлата да метът, но в това тяхно метене има музика, има ритъм. Като вземе да маже, в мазането също има музика. Като маже с любов, чувате, че от ръката му излиза някаква песен. Някой, като тропа с ръката си, във всяко хлопане има музика. Друг пък, в тропането му няма никаква музика. Та да ще знаете... Единствената сила в света, която регулира живота на хората, това е любовта. Този живот се изразява във вътрешна музика и песен. Когато човек започне да мисли за Бога, всичко му се вижда красиво. Като мисли човек за Бога, колкото и да е тъжен, веднага душата му ще се развесели. Тогава човек и художник ще стане, и музикант ще стане, и поет ще стане, всичко може да излезе от него. Тогава светът пред Него се разширява. Дето и да отиде всички хора, всички същества ще го обичат. Казвам, има една музика в предната част на челото, дето има 25 000 клавиши, 25 хиляди нишки, настроени както нишките на едно пияно. Някои са дълги, други са къси. Те образуват 25 000 тона. Сега, ако вземем първия тон, основния тон, той има 32 трептения. А последният, 25 000 тон, може да видите колко трептения ще има според математиката. Следователно, при тази музика са възможни много работи, които не са възможни при обикновената музика. Не могат да станат. При такава една музика, ако аз пея горе, мога да накарам за няколко часа, за два дена, една форма да изникне, да израсте много бързо и да даде плод. Но аз трябва да похарча нещо от себе си. Успехът в живота зависи от тази интензивност, от тази музикалност, защото музиката е едно благо от Бога. Колкото сме по-близо до любовта, толкова музиката е по-силна. Колкото музиката е по-силна, толкова нещата са по-възможни. Тогава нещата стават с най-малко разноски. Музиката прониква в живота на всеки човек. Щастието му зависи само от музиката. Всички изгубват, когато загубят музиката. Казвам, от качеството на песните зависи вашето бъдещо положение. Така гледам аз на музиката защото ако пееш само за себе си, можеш да знаеш само една песен. Ако се ожениш, ще знаеш две песни. Ако имаш дете, момче, ще знаеш три песни. Ако имаш и момиче, ще знаеш четири песни. Ако не знаеш да пееш хубаво, детето ти ще се роди и ще умре. Знаеш ли да пееш хубаво, децата ти няма да умират? Майка, която знае да пее хубаво, децата й не умират. Баща, който знае да мисли правилно и който чувства и постъпва правилно, децата му не умират. Такъв е божествения закон. Тъй, защото когато казваме, че трябва да мислим, да чувстваме добре, това е за наше добро, за доброто на нашия дом. Ако музиката можеше в света да управлява, тогава щеше да има много малко потъвания на параходи, много малко аеропланни катастрофи. Ако дойде този музикален свят, най-малко 70% от всички тия катастрофи ще се намалят. Статистиката показва, че такива катастрофи всякога се случват при едно немузикално състояние, когато хората изгубят своята музикалност. Когато човек престане да се моли, той губи сили, уморене, не мисли, не е господар на нервната си система. И тогава ще даде криво направление. Всичко ще се измени и ще стане катастрофа. Някой казва Дотегна ми, не ми се живее. В този момент ще се случи нещо. Човек, като дойде при големите изпитания, изгубва присъствието на своя дух и казва Не ми се живее. От тебе не зависи да живееш. Животът на тебе ти е наложен и ти трябва да бъдеш честен и справедлив, да оправдаеш вярата, да оправдаеш любовта, които са вложени в тебе, да оправдаеш себе си пред онези, които са те кредитирали. Когато дойде отчаянието, има нещо, което казва, ще се оправи тази работа. Ама как ще се оправи? Ще се оправи работата. Казвам, Онези от вас, които искате да се повдигнете, започнете да пеете. Който рисува, нека пее за изкуството си. Който е чиновник, нека пее за чиновничеството си. Който е банкер, нека пее за банкерството си. Който е женен, да пее за женитбата си. Който има деца, да пее за децата. Ако неговото пеене е много правилно, ще ви кажа децата ще бъдат много добри. Неговото пеене ще се отрази. Ще има по-малко болести, най-първото нещо. Ако пееш, ще живееш с по-малко дразги, всичко ще тръгне напред, ще има хармония вкъщи, една атмосфера много приятна.